și și pe pământ, tată, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu, care vă anunță, iubiți ascultători, cu multă bucurie, aducerea programului I-106 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Ne vom începe studiul lecțiunii noastre de astăzi cu versetul 28 din Evanghelia după ian de la capitolul 8, verset pe care îl vom citi în curând, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Mai înainte de aceea, dați-mi voie să vă citesc despre o inscripție scurtă, se numește Tată Iartă, aflată undeva pe catedrala din Canterbury din Anglia, care a fost distrusă de bombele germane în timpul ultimului război mondial. Se spune că atunci când a fost reconstruită, s-a făcut o cruce din doi stâlpi carbonizați recuperați din clădire, iar pe acest stâlp s-a săpat inscripția Tată Iartă. N-au îndrăznit să adauge pronumele care urmează în textul biblic Iartăi așa cum se vede la Luca 23, cât s-a socotit că era prea acuzator. Dar stați puțin, haideți să ne întrebăm. Nemții erau ei în adevăr singurii vinovați? Britanicii n-aveau oare nimic pentru care să fie iertați? Vedeți, noi știm bine să deosebim vinovăția altora și am vrea să-i vedem în genunchi, umilindu-se și cerând iertare lui Dumnezeu. În loc de a ne ruga lui Dumnezeu cu milă să ierte, am face mai bine să ne cercetăm pe noi înșine. Dacă o facem cu sinceritate în prezența lui Dumnezeu, vom descoperi în noi necredincioșie, lipsă de dragoste, de râvnă sau de devotament, mândrie ascunsă, atitudine lumească, umblare după lucrurile de jos și multe alte lucruri pe care Domnul nu poate să le aprobe. Atunci, în loc să spunem Tată iartăi”, vom spune cu o inimă mai smerită, Tată iartă-mă. Numai Domnul Iisus putea să spună cu adevărat Tată Iartăi, pentru că numai El n-avea nimic pentru care trebuia să fie El însuși iertat. Noi ne rugăm pentru păcatele copiilor noștri și bine facem, este datoria noastră. Dar oare de câte ori ne-am uitat cu atenție și am cercetat să vedem că în ei se oglindesc, de fapt, păcatele noastre, stările noastre de păcat? Oare nu sunt multe din păcatele lor urmarea umblării noastre neatente și nesăbuite pe calea Domnului? Poate că la tine, scumpul meu, frate, în domnul în casă n-a pomenit copilul decât un pahar de băutură. Poate nu te-a văzut niciodată beat pentru că nici nu te a îmbătat. Dar când el a crescut mare, lui nu i-a fost de ajuns un pahar și el a băut cu butoiu. De ce să vii acum să-l judeci când el a pomenit-o la tine în casă? Vedeți, nu scrie nicăieri Scriptura că e păcat să bei și dacă bei așa cum Apostolul Pavel îl îndeamnă pe Timotei din motive strict de sănătate, câte puțin vin cum spune el pentru stomacul tău, nici pe departe să poți să spui că este păcat. Când însă tu bei pentru satisfacerea plăcerii tale de băutură, aceasta chiar dacă tu ai reușit să o stăpânești și nu te duce la veție, aceasta va duce Duhul acela de satisfacere a plăcerii tale, pentru care bei vinul sau țuica sau ceai în casă acolo, Duhul acela lumesc va lucra în copilul tău și îl va duce mai departe. Tu te poți stăpâni și opri la un pahar, lui însă îi va trebui un butoi și atunci ai să vii și să-l cerți și să-i spui că vai de mine, este păcat să te înveți și vei mijloci înaintea lui Dumnezeu pentru el și nu faci rău că mijlocești, așa trebuie să facă. Dar oare nu ar trebui să te uiți tu puțin retrospectiv și să vezi că duhul acela care a pus stăpânire pe el a fost introdus în casă exact de tine din plăcerea pentru un pahar de vin? Stai la televizor și vezi niște filme probabil destul de decente. Și când sucești de butonul de televizor și mai vin acolo și alte scene care știi că sunt murdare și neplăcute pentru un copil al lui Dumnezeu, ai destul de să mergi cu butonul mai departe. Plăcerea ta pentru lucrurile de jos rămâne la un anumit nivel care, spunem noi, ar fi încadrat în limitele morale. Dar nu uita, e plăcere după lucrurile de jos. Ei bine, duhul acesta al tău, plăcerea aceasta după lucrurile de jos care te-a reținut pe tine aici, nu va putea reține și pe băiatul tău, pe copiii tăi la același nivel. Iar el, când va suci butonul și va vede și scenele acelea, el va fi doborât. Și el va rămâne cu ele și după ce va pleca de la tine de acasă își va lua televizorul lui și el nu se va duce mai departe să vadă programele decente pe care le-a văzut la tine acasă, ci el, stăpânit de Duhul care a pătruns în casa ta din pricina ta după lucrurile de jos, chiar decente, el va ajunge să vadă lucruri indecente. Și va ajunge să fie robit de lucrurile acestea ale lumii, va ajunge în viață, să trăiască viața imorală, și cine știe ce alte urmări nenorocite pentru care tu ai să vinzi să plângi înaintea Domnului, să-l scape de acolo. Și Dumnezeu îți va arăta, dacă ești destul de cinstit să primești să vezi, că de fapt toate au pornit de la tine. Iată, iubitii mei, cât de atenți trebuie să fim la viața și umblarea noastră, să nu ne uităm neapărat dacă este bine sau rău, dacă este moral sau imoral, ci, care Duh mă însuflețește pe mine în cutare și cutare activitate? Foarte mare atenție, insist foarte mult asupra vieții de familie, pentru că societatea este alcătuită din familii. Familiile bune și sănătoase duc la o societate bună și sănătoasă. Sau, vorbind despre adunări, despre biserici, o biserică este alcătuită din familie. Familii sfinte Duc o biserică sfântă și puternică, familii nesfinte fac ca biserica să fie nesfântă. De aceea trebuie să fim foarte atenți, să avem mare grijă, iubiți ascultători, de Duhul care ne însuflecește în tot ceea ce facem în viața noastră. Așadar, avem grijă că atunci când ne rugăm pentru mântuirea copiilor noștri și a vecinilor și a celor de lângă noi și vedem că mântuirea întârzie, să avem grijă să ne cercetăm și pe noi înșine și înainte de a zice Tată, iartă să zicem Tată, iartă-mă și arată pentru ce trebuie să fiu iertat și dăm harul să mă pocăiesc. Te rugăm, Doamne Tată, cere să și mesajul care ne stă în față, ajutându-ne să înțelegem mai bine importanța felului nostru de viață să ne ajut să învățăm mai bine să umblăm după cele cerești, să ne lăsăm stăpâniți cât mai mult de Duhul Tău datător de viață, pentru ca la rândul nostru să fim și noi dătători de viață din viața Ta în jurul nostru, spre slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Nu pot să păstrezi în tine două stări, două stări.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 Suntem în împrejurarea în care Domnul Isus stă de vorbă cu iudeii, care după ce în capitolul 7 respinsese lucrările lui, ajung să vedem acum că resping și cuvântul lui. Să citim deci cu toată atenția. Când veți înălța pe Fiul omului, atunci veți cunoaște. Iată deci condiția cunoașterii felului de a fi al Domnului Isus: Să-L înalți pe El tot timpul și să te cobori pe tine. Ca să cunoști tainele muzicii, trebuie să înveți să înalți zilnic muzica prin exerciții și ca să faci exerciții trebuie să renunți la celelalte lucruri. Este cu neputință să fii creștin și slujitor al lui Hristos dacă nu i înalți felul mai întâi în trăirea ta și apoi în vorbirea și lucrarea ta. Înălțarea Domnului Isus Hristos are mai multe înțelesuri. Primul înțeles este înălțarea lui pe cruce, adică jertfa lui răscumpărătoare. Al doilea înțeles este înălțarea lui în slavă. Iar al treilea înțeles este înălțarea lui prin credință ca domn în inima fiecărui credincios. Și mai este un înțeles al patrulea, este înălțarea lui prin mărturisirea pe care toți credincioșii adevărați trebuie să o arate și o arăt în fața lumii în măsura în care sunt slujitori adevărați credincioși ai Lui. Aceste înălțări trebuie să se vadă limpede în viața fiecărui creștin adevărat, pentru că de înălțarea Domnului Isus, jertfirea, proslăvirea, împărăția în inimă și mărturisirea numelui Său, atârnă biruința cauzei sale pe pământ, Atârnă cunoașterea numelui său Eu sunt. Atunci veți cunoaște că Eu sunt, spune Domnul Isus. În cunoaștere sunt trepte. După ce ai trecut de toate treptele, începi să zbori. Iudeii de odinioară cunoșteau pe omul Isus, cunoșteau pe marele învățător Isus, dar nu-l cunoșteau pe el ca pe cel care este Jehova, Eu sunt. Și această cunoaștere este singura care te ridică pe înălțimi cerești. Când cunoști pe Iisus ca Cel ce este, nu-L vei mai amesteca și nu-I vei mai da chip și înfățișare de pe pământ. Tu însuți prin această cunoaștere de vii El deasupra celor de pe pământ. Totul atârnă de înălțarea Domnului Iisus în noi și prin noi. Dacă-I dăm locul întâi, atunci ni se vor deschide noi și noi orizonturi și îl vom cunoaște de săvârșit în toate privințele. Îi vom cunoaște felul lui de a fi și vom fi tot mai folositori lucrării sale. Să mai stăruim puțin asupra acestui gând. Când veți înălța pe fiul omului, atunci veți cunoaște. Cu cât lumina este ridicată mai sus, cu atât împrăștie întunericul, cu atât poți deosebi mai bine lucrurile cu atât va fi văzută mai deslușit și de alții și de la distanțe mai mari. Nu poți cunoaște nimic fără lumină. Începutul lucrării lui Dumnezeu a fost lumina. Domnul Isus este lumina lumii. De la El primesc lumină toți oamenii credincioși și prin ei o duce El mai departe, împrăștiind orice fel de întuneric. Urmaș al lui Hristos este un purtător de lumină și numai atât luminează cât înalță pe Hristos în el. A înălța pe Hristos în propria sfință, iată slujba pe care o cere el. Toată înțelepciunea și știința, toate darurile și talentele nu au valoare decât în măsura înălțării lui Hristos în viață, pentru că numai el care este lumină le luminează și le poate da o adevărată valoare. Fără El, toate acestea sunt aducătoare de moarte. Numai prin El primesc puterea de viață și de lumină, căci fiind înălțate prin El și luminate astfel de El, devin folositoare Lui, căci El este singura putere și singura existență de sine stătătoare. Cu cât vom înălța pe Hristos mai sus, mai puternic, mai hotărât și mai statornic, cu atât vom atrage și pe alții la El, la viață și fericire. Cu cât vom înălța în familiile noastre pe Hristos mai puternic și mai sus, cu atât mai mult soții soțiile, părinții, copiii noștri și cei din casa noastră vor fi mai atrași spre El și cu atât vom avea mai puține motive să plângem înaintea Domnului pentru ai noștri și vom găsi mai multe motive să-i mulțumim. De înălțarea lui Hristos în viață atârnă toată biruința și tot sporul nostru duhovnicesc a înălța pe el în viață nu înseamnă numai a predica despre el, a cânta despre el și a ținșuși o parte din învățătura lui, ci înseamnă lepădarea omului cel vechi, căci pe Hristos cel care este viața nu-l poți înălța pe temelii moarte. Înseamnă a trăi ascultarea lui, a trăi curăția lui, smerenia și blândețea lui, pacea și evlavia lui, sfințenia și dragostea lui. Al înălța pe Hristos înseamnă viață de jertvă pe care a dus-o El, viața de străin pe pământ cum a fost El. Toate aceste fețe ale Lui Hristos și multe altele pe care le putem cunoaște din Sfânta Evanghelie, iată ce trebuie să înălțăm mereu, mereu, fără întrerupere. Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască și El cum a trăit Isus, așa ni se spune la 1 Ioan 2,6. Nu o teorie rece să înălțăm ci pe el viu și fierbinte în toată purtarea noastră. Adevărata slavă și închinare pe care trebuie să o aducă sufletul lui Dumnezeu este atunci când îl înalță cu toată puterea în viața lui. Nu de predicator duce el lipsă, nici de scriitori, nici de cântăreți, ci el duce lipsă de inimii care să le înalțe numai pe el și numai pe el, inimii care să bată pentru el. Când îl înalțăm pe el, Cunoaștem în adevărata cunoaștere și lumina și întunericul. Când îl înălțăm pe el, cunoaștem și adevărul și minciuna și împărăția lui Dumnezeu și împărăția lumii. Cunoaștem și binele și răul. Atunci putem deosebi pe copiii lui Dumnezeu de copiii diavolului. Când îl înălțăm pe el, ajungem la adevărata pace și fericire. Nu fac nimic de la mine însumi, spune Domnul Isus, ci vorbesc după cum a învățat tatăl meu. Aceasta este adevărata stare a unui fiu de Dumnezeu, să atârne în totul de Tatăl său, să nu facă nicio mișcare în viața lui fără călăuzirea directă și puternică a Tatălui său. Așa era Domnul Isus Hristos, fiul lui Dumnezeu. Nu fac nimic de la mine însumi. Pot să spun eu cu toată sinceritatea cuvintele acestea pentru mine Ceea ce fac de la mine, din ceea ce sunt eu sau familia mea sau gruparea mea religioasă, nu este binecuvântat de Dumnezeu, ci se află pe terenul blestemului. Când ești în Hristos, nu mai poți face nimic de la tine, că ceul tău se află pe cruce. Cine se află în foc, nu mai poate face nimic de la el, ci face tot ceea ce face focul. Cât de puțin sunt adevărații creștini pe pământ. A fi creștin înseamnă să ai felul lui Hristos în tine și să nu poți face nimic de la tine însuți și cu atât mai puțin de la oameni. Cine nu poate să se abată de la ceea ce zic oamenii, adică de la ceea ce zice gruparea din care face parte cultului, doctrina cultului lui, arată prin aceasta că nu se află în Hristos, ci trăiește în eu lui vechi, în felul de a fi al grupării sale. Domnul îi spune ci vorbesc după cum m-a învățat tatăl meu. Cine îți este tată, acela te învață, pe acela îl asculți și pe acela îl mărturisești. Ai chipul lui în tine. Cine are pe Dumnezeu ca tată, seamănă cu el, ascultă de el și lucrează împreună cu el. Oare cine și-l poate închipui pe Dumnezeu ortodox, catolic, protestant, baptist, pentecostal, adventist și așa mai departe? Cine are inimă de înțele să înțeleagă. Domnul Isus spune: Ce vorbesc după cum m-a învățat tatăl meu? Domnul Isus vorbea și lucra numai după cum îl învățat tatăl. Cum lucrăm noi? Ce ușor învățăm de la oameni, și cât de greu ne lăsăm învățați de Dumnezeu? Cel cu adevărat născut din Dumnezeu, care are firea, natura lui Dumnezeu care a primit Duhul lui Dumnezeu nu poate să trăiască și să lucreze după capul lui sau după capul vreunui om, al unui grup de oameni, al unei partide religioase, ci numai după călăuzirea lui Dumnezeu, după cuvântul lui scris, fără vreo interpretare mai nouă sau mai veche. Cuvântul scris al lui Dumnezeu este de ajuns pentru ca un om să poată cunoaște adevărul de care are nevoie în vederea mântuirii sale și în vederea mărturisirii pentru mântuirea altora. Orice învățătură care nu vine din cuvântul scris al lui Dumnezeu, ci trece prin stâncile unei interpretări forțate, este o învățătură falsă, diabolică, menită să strice calea lui Dumnezeu și să intunece planul său măreți, de a uni în sine toate lucrurile Fratele meu Pentru binele tău veșnic Nu primi nicio învățătură Dintr-o interpretare forțată A cuvântului scris al lui Dumnezeu Ci crede și primește simplu Învățătura lină a acestui sfânt cuvânt Care duce la unitatea Tuturor copiilor lui Dumnezeu Nu te lăsa influențat de oameni Mai ales de cei stăpâniți De duhul unei partide religioase Sau al unui interes material Și de slavă de al acelora care fac împărțiri și despărțiri, dezbinări în trupul lui Hristos, ci alipește-te de Domnul Iisus, el în al cărui nume toți credincioșii sunt una. În versetul următor, la versetul 29, Domnul Isus spune mai departe, Cel ce m-a trimis este cu mine, tatăl nu m-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce este plăcut lui. Atunci când ne trimite Dumnezeu, nu ne lasă singuri, ci ne însoțește prin Duhul Său cel Sfânt ca să putem împlini lucrarea pentru care am fost trimiși. Este lucrarea Lui și El veghează asupra lucrătorilor ca să o facă bine după planul Său veșnic. Ca să fie Dumnezeu cu noi, trebuie să nu facem niciun pas fără trimiterea Lui. Trimiterile Lui Dumnezeu sunt trimiterile păcii, ale dragostei, ale adevărului și ale sfințeniei. Sunt trimiteri cerești, care n-au nicio legătură cu le pământești. Sunt trimiteri pentru strângerea celor risipiți, pentru ca să alcătuiască un singur trup, nu sunt trimiteri pentru risipirea și pentru împărțirea pe secte și sectoare. Trimiterile lui Dumnezeu nu sunt trimiteri ale uneia sau ale alteia dintre multele partide religioase de pe pământ. Nu! Cel ce m-a trimis, spune Domnul Isus, este cu mine. Tatăl nu m-a lăsat singur? pentru că totdeauna fac ce este plăcut. Domnul Iisus căuta totdeauna să împlinească voia tatălui și de aceea tatăl a zis despre el, Tu ești fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Dacă vrem cu tot din adinsul să facem voia lui Dumnezeu, nu vom fi lăsați singuri în voia noastră a pornirilor noastre firești, ci Dumnezeu în dragostea lui ne va călăuzi în tot adevărul. În orice timp și în orice loc trebuie să ne întrebăm, ce place lui Dumnezeu? Și dacă ne punem sincer întrebarea, vom primi lumina ca să înțelegem precis voia Lui. Ceea ce îi place mult lui Dumnezeu să vadă în noi este duhul ascultării de El și de cuvântul Lui scris. Și nu putem asculta cu adevărat de El decât atunci când ne lepădăm de noi înșine cu adevărat, când omorâm mădularele firii noastre vechi. Domnul Isus făcea totdeauna ceea ce îi plăcea Tatălui. Tatăl nu m-a lăsat singur pentru că totdeauna fac ce este plăcut. Nu numai din când în când să facem bucurie lui Dumnezeu, nu numai din când în când să facem ce este plăcut, ci totdeauna. O ascultare statornică și în tot ceea ce ne spune, aceasta dorește Dumnezeu de la noi. Atunci ne trimite cu plăcere în lucrarea Lui, iar El este totdeauna cu noi, așa cum era și cu Domnul Isus. În versetul 30, Evanghelistul Ioan ne arată că Pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El. Chiar dacă unii din cei ce te ascultă, atunci când mărturisești adevărul lui Dumnezeu, nu primesc cele spuse, ceilalți însă, cei mai mulți, cred adevărul mărturisit. Dacă avem trimiterea lui Dumnezeu, să nu ne fie nici teamă și nici rușine de oameni, ci să mărturisim hotărât, ceea ce ne-a dat El să mărturisim. Roadele acestei mărturisiri nu vor întârzia să se arate. Pe când vorbea Isus, mulți au crezut în El. Toată grija noastră să fie aceasta, să vorbească Domnul Iisus, felul Lui de a fi în noi și prin noi și atunci flacăra credinței se va aprinde în mulți din cei ce ne ascultă. Când vorbește Isus, se aprinde credința una singură care aduce lumina mântuirii și a fericirii veșnice în inima omului. Când vorbește omul, se aprinde în om duhul de partidă, care aduce multă pagubă în câmpul lui Dumnezeu. Să fim atenți, deci, cine vorbește. Cuvântul lui Dumnezeu totdeauna naște credința în inima omului, o crește, o face roditoare. Cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna strânge pe toți copiii cei risipiți într-un singur trup în biserica lui Dumnezeu. Cuvântul omului însă nu poate schimba pe omul păcătos în copil la lui Dumnezeu, ci îl lasă în vechea lui stare. Frații mei, în vorbirile noastre cu semenii, să ne ferim ca de moarte, să nu ne dăm altora nimic în afară de cuvântul lui Dumnezeu și de asemenea să ne ferim să nu dăm niciun cuvânt schimbat, un cuvânt stricat, pentru că vom da socoteală și pentru noi și pentru cei ce ne ascultă. În versetul 31... Domnul Isus, citim despre el următoarele. El a zis iudeilor care crezuseră în el, Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Tainele cuvântului lui Dumnezeu pot fi pricepute numai de urechea credinței. Acolo unde nu vedea credință, Domnul Isus nu-și descoperea tainele sale. Și a zis iudeilor care crezuseră în el. Fără credință, omul rămâne departe de Dumnezeu, departe de lumină, departe de mântuire. Credința pregătește drumul sufletului spre Dumnezeu și drumul lui Dumnezeu înspre suflet. Ca să poți crede cu adevărat în Domnul Isus, trebuie să vrei să ieși din păcat. Câți oameni nu vor să creadă, fiindcă nu vor să iasă din păcatul lor? Învoirea cu păcatul este cea mai mare piedică în drumul credinței și al cunoașterii adevărului Lui Dumnezeu. Oriunde se vede stare de păcat în viața noastră, să ne ridicăm cu ură împotriva acestei stări, altfel nu există posibilitate pentru cunoașterea adevărului Lui Dumnezeu, pentru că orice stare de păcat conștientă în noi este cea mai mare piedică în drumul credinței. Acelui a căruia îi place pământul cu desfătările lui, nu se să-i placă cerul cu frumusețea lui, dar nici cunoștință de el nu are. Cârticei îi place să stea numai în pământ, de aceea ea nu știe ce este soarele. Cine vrea să creadă în cuvântul lui Dumnezeu, poate. Cine nu vrea, nu poate. Da, omul nu vrea să creadă și de aceea nu poate. Și nu vrea pentru că îi place păcatul. Cine vrea să creadă în cuvântul lui Dumnezeu, caută să rămână în acest cuvânt, îl primește în sine și trăiește în el. Domnul Iisus spune de deci vreilor care crezuseră în el, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevărul mei. Vezi, după ce ai crezut, trebuie să porți semnele celui în care ai crezut, să te porți ca el în toate privințele, să arăți în cuvinte și în fapte ce a fost el aici pe pământ. Și aceasta este posibil să o faci, este lucru în totul cu putință, pentru că Domnul Iisus este acum viața celui credincios. De aceea trebuie să rămâi în cuvântul său, pentru că acest cuvânt este adevărul. Aici în cuvânt ni se arată toate lucrurile după cum sunt ele în gândurile lui Dumnezeu. Dacă voiește cineva să fie după adevăr în orice privință, trebuie să cunoască gândul lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, Domnul să ne ajute să facem parte din toți cei care am crezut și rămânem în cuvântul Său ca să avem parte de veșnicia fericită împreună cu El. Anunțăm aici încheierea programului I106, dorind ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi. Amin.